Alhamdulillah Rabbil alamin, was-salatu was-salamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Insha'Allah, tutaweza kukumbushana kumbusho ambayo yanahusu kila mmoja wetu, Muislamu wa kiume na wa kike, kwa vijana. Kwamba binadamu huyu Allah Subhanahu wa Ta'ala alipomuumba ale kwa malengo na lengo kuu la kumuumba binadamu ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake Pasina kumshirikisha na chochote katika viumbe lakini la kushangaza zaidi mwanadamu huyu anakuwa anakwenda kinyume kabisa na amri yake Allah subhanahu wa ta'ala na mafunzo yake mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam na hata anapokumbushwa huwa ni mwenye sifa hizi miongoni mwa sifa hizo nikupuuza mbali na kuipa mgongo makumbusho ya Allah subhanahu wa ta'ala na utaji wake na kila anapokumbushwa mara nyingine hujifanya amesahau na kughafilika Inakuwa <coughs> <coughs> ni jambo la kushangaza sana katika hali ya watu tunavyoona sasa hivi ni tulivyosema kwamba hata wakikumbushwa wakumbuki wala hawazingatii wanachokumbushwa na wanasahau kwamba baada ya muda isiyokuwa mrefu kutakuwepo na hisabu ambayo kwamba watahisabia wa juu yao kwa matendo yao ambayo kwamba wameyafanya Ima ni matendo mazuri ama mabaya basi kutakuwepo na hisabu juu ya hizo vitu. Walakin mwanadamu kwa sababu yupo katika ghafla na amezama katika ghafla amesahau lengo la Allah Subhanahu wa Ta'ala Na anakuwa ni kufatana na yale ambayo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala amemkataza na kuwachana na yale ambayo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala amemri amemuamrisha. Yaani ni kana kwamba katika hii ulimwengu ndiyo ameumbwa na ndiyo wataishi hapo Amegha, ameghafilika kwamba kuna, kunayo baada ulimwengu. ya ulimwengu yeye katika akili yake na matamaniwa ya nafsi yake anaona ni kano kwamba hapo ulimwenguni ndio mwisho wake na starehe ya kiulimwengu ndio imeyapatia kipao mbele ndio Allah subhanahu wa ta'ala akatueleza katika suratul anbiya uh, kwanza kabisa qatarabal linnasi hisabuhum wa hum في غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ اقْتَرَبَ اقْتَرَبَ حسابهم حِسَابُهُمْ في غفلة غَفْلَةٍ ما يأتيهم من ذكر ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَصَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَصَرٌ مِنْكُمْ فَقَمُشُوا تَشْكُوا آيَةَ 2 1 الله سبحانه وتعالى أن iqtarab ali-nasi hisabuhum watu karibu zaidi hisabu yao watafanyiwa hisabu zao kwa amali zao walizozitenda huku duniani wahum fi ghaflatin mu'ridun lakini wanadamu hao wapo kwenye ghafla ya hali ya juu tena wanakatasi kuzote maytihum min dhikri min rabbihim utajo wanakumbushwa mara kwa mara kutokamana na Qur'an waidazinasemwa kutokana na Qur'an lakini utapata wao wanasikiza kisha wanaipuuzilia mbali hiyo utajwa na ukumbusho na wanaendelea na michezo yao oh. ma'atihim min dhikri illa istama'uhu wa hum wanasikia hizo utajo hizo ukumbusho lakini wanaendelea na michezo yao hii ni hatari ya hali ya binadamu katika hi asri Anaskiza, kwa kwamba Allah amekataza hii na ameamrisha hii lakini atafuatana na yale ambayo kwamba Allah amekataza na ataochana na yale ambayo kwamba Allah amemwamrisha na amesahau kwamba isabu yake imekurubia sana anakusikiza anamskiza Allah anavyosema lakini anaendelea na michezo yake mba Allah Mwenyezi Mungu atuongoze na atuonee huruma kwa sababu tuko katika hali mbaya na tumeghaflika ghafla iliyokuwa mkubwa sana Sala zinapita wakati wake. Ibada kuu baada ya shahada. Watu wanapouzilia ibada kuu kama hiyo kwa sababu ya michezo ya kiulimwangu. Kwa sababu ya starehe ya kiulimwengu Na kesho hisabu itahesabiwa. Miongoni mwa hisabu ni hizo michezo ambazo kwamba mtu wakati wa sala. Sisi ni waislamu na sisi ni jamii ya Kiislamu. Tumogope Allah Subhanahu wa Ta'ala katika matendo yetu. Watu wagafilike lakini katika sala watu wache mchezo kabisa. Na sala ndio inakataza watu kufanya haya maneno ambayo kwamba watu wanayafanya. Sala ndio inakataza watu Wasifanya haya machezo ambayo kwamba wanayafanya lakini hiyo swala Ndiyo ya kwanza kupouzwa. Je, kunayo katika mujitama ya Kiislamu kama hii? Kuogape Allah Subhanahu wa Ta'ala na tusikie mawaidha za Allah Subhanahu wa Ta'ala anapotuzungumzisha kwa sababu kesho ama kesho kutwa tunaondoka Allah amesema hisabu iko karibu hisabu iko karibu kwa hiyo tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze sisi pamoja na ndugu wetu ambao kwamba umeingia katika ghafla na tudhibitishe sisi ambao kwamba tujaenda kule tusiende kule na tukipata na saha tuwapatie ndugu zetu ambao kwamba wana ghafilika jua hili tuambie kwamba kuna vitu muhimu zaidi ya hizi ambayo Allah ametuambia kuna vitu muhimu zaidi ya hizi ambazo kwamba tunakimbilia na hii ni ya shetani. Naam shetani ndio anaongoza watu wafanye hizi. Shetani anaamrisha watu waache sala, waende kwenye densi. wakafanye maasi ta, sampuli nyingi kule. Ni shetani ndio anaelekeza watu kule. Kwa hivyo tunamuomba Allah Subhanahu wa ta Ta'ala tuongoze pamoja na wale ugafilika na tujalia msho mema na tujalia hisabu nzuri katika zile amali na tujalie tudhibiti katika amali ambazo kwa kwamba zinamridisha قامتات سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ونتوب اليك